Om vad det är så går de och, och bli lesbiska, vet du. <laughs> Fuck you. Nej. Ja, se till när vi vill börja. Mm. Nej, jag skämtade bara. Det är så en sån intern intern grej. För mm. du ja, jag fattar. Mm. Mm. Nej, men i Finland så är de så här... De är, inte, de är inte riktigt lika, vad ska man säga... Jag ska inte säga att de är mindre emotional, men vi kramas ju killar mm. som tjejer. Mm. De är lite mer hårda. Ja, lite, lite mer hårda. De är nej men du vet vi kan ju alltså, det, jag kan ju, skulle ju kunna skicka ett hjärta till dig liksom, mm. om det skulle vara så det händer ju liksom, till och med att man säger puss, puss eller mm. då, det, det händer ju ja. så är det. inte allt för sällan. I, inte allt för sällan, liksom. Hon bara, liksom puss, puss. Eh, medan då, då, då, då sa hon till mig liksom, att här, bara, hon bad det var lite så här, annorlunda till en början och hon reagerade lite på det men så här, inte tänkt på det så men att liksom amen, att, vi kramas att jag liksom amen, att jag kan han är i lärnas ja men typ så här, amen, att jag kan skicka hjärtan till ja. Till tjej och killkompisar. Ja. Alltså typ, ja, men typ sånt. Hon bara, så bara ja, men det, Jag skickar ju hjärtan blinkgubbar och pussgubbar. Det är, mm. bara, det är bara till min pojkvän liksom. mm. Och puss, puss och kramar. Och så mm. det, så jag bara, det är lite annan grej. Ja. Alltså, det, det är, jag, jag förstår om det för henne blir lite annorlunda. Liksom. Det, är, det, det, så det, är, det är lite kulturella skillnader. Ja. Vem är Aha. nervös nu? Ja. Jag har ändå spelat in i typ tre minuter. Va? Ja, grejen det, det, det är halva grejen När jag har varit med och kört med Challe- då brukar vi kicka igången lite i smyg. Knappt så att man märker det. Mm. För det blir så skönt okallprat, liksom. Ja, oh, men... Mm. Så det, nej, det är nice. Ja, det är det. <laughs> men jag tänkte att vi ska göra det så här- lite specialare. Mm. Så att vi ska göra det lite mer live- än vad vi brukar ha. För vi brukar inte ens spela upp vinjetten för varandra- eller alltså när vi ställer in. Nej. Men jag tänkte vi kunde göra det då bara för, för skull. Så det blir liksom live live. Ja. Så bara. ska vi rulla vignetten. Vi rullar vignetten. Hej hej, välkommen till ett gäng grabbars podcast Sitter här på i Charles kök, i baren med, I baren? I baren, det är där det händer ja, Med men. min kära kompanjon Charlie Vi saknar till andra som är och städar till den. Ja, fitstädar till och med. Han fit till och med. <laughs> Och så har vi med oss en gäst här ikväll Ingen, ja, jag, känner, jag känner mig lite som tredje hjulet idag Lite, lite, lite. Jag trodde att du skulle få rassens med mig, men ja. Jag hade ju inte ens tänkt att vara med då. Jag tänkte bara stabila och dyka kaffe. Så kul. Kalle på våran gäst Ja. Ända från Finland har de flygit sin Ellen Bergentöj Nej, vad? Ellen pitka ha. Pitka Vad ska jag då? Ferg och det är fredag. Ja, det. Jo, det, är bästa, det är mitt bästa finska ord, det är därför. Ferg <går> Inte Ellen Freda, utan Ellen Pitka. Men ja. nästan, close ja. enough. Mm. Välkommen. Ja. Tack så mycket. Är det kul att vara i Sverige? Ja, det är det. Spännande. Eller är det kul att vara med Robin? Det hade du inte spelat någon roll om du varit i Sverige? Mm. Nej, men det är lite mysigt att vara här med Robin. Mm. Nej, men jag har ju sagt det tidigare, jag har sagt det, alltså, för, för min del så hade det ju inte spelat någon, någon större roll om hon hade bott i, bott i, bott i, bott i Finland eller i, i Karlstad. Liksom. det, det, det, det ja, blev ju typ samma Som att ligger Karlstad. <laughs> ja, precis. Det spelar ändå ingen roll <laughs> det, det spelar, spelar ingen roll, det, det, det är dit typ vi vill komma. <laughs> ja. så här. Nej, det, det, det, det, det är international love där. Alltså. Mm. Men mm. som man kanske hör så pratar hon ändå svenska, eller svenska om man nu vill det. Nej, men när jag pratar med er och alla i Sverige så blir det ju att man pratar svenska eller svenska svenska eller Close <laughs> <Ja, laughs> Okej <Okay>, då. <laughs> för att annars har jag ju min egen dialekt och sådär. Och det skulle inte vi ens förstå. Jo. Ja. Jag skulle vilja på så att jag kan förstå den där dialekten till 75 procent, ungefär. riktigt riktig fina franska. Eller hennes dialekt. Ja, hennes bys dialekt. Alltså mm. där de bor i Vasa mm. och ja, bussor det är så typ mm. Och sådär. Finska, alltså. Ja, men det är inte riktigt så. Muminen då. Inte jättemumin? Men, nej. <laughs> För då pratar de så här. Eller typ något sånt. <laughs> jag vet inte. Muminen är ju lite mer så här finne. prata pratar svenska. Ja. Ah. Ah. Medan finlandssvenska, de pratar ju lite mer så här. Mm. Mm. Här mm. Jag tänkte, Ellen har ju, då ju droppat för mig... Alltså, alla byar har ju sin, har ju sin, egna, sin, egna, sin egen egna speciella... Sitt signum på just dialekten. Mm -hmm. Att liksom, är du från den byn pratar du lite mer så? Är du från grannbyn pratar du lite mer så? Ellens by, ni har ju den här lilla ordramsan. Ja. Ah. Jag tänkte, kunde du inte du droppa den, för, ja, ja. droppa den för oss? Och så kan jag översätta den till riksvenska. Mm. Om <laughs> ni inte förstår. <laughs> ja, 30 i meter rätt upp i trädet. Och så Nej. Men det är ju sen en fortsättning också. Nej. Det är rätt högt upp där. Säger ni inte så? Nej. Det är kan... du på sjön. Ja, <laughs> ja. Oh, här är högt här. Här högt här? Nej, här är högt här. Okej, okay. oh, oh, jag ska, jag ska <laughs> försöka. <laughs> får, jag, får jag gissa? Ja, för okay. Charlie översättning. Eh, 30 meter rätt upp i träd, trädet. Ja. Det är högt uppe. Ja. Ja, de ju. Det så talar så upptalar Det är ungefär 75 cent ja. rätt så vi är ju på oh. samma nivå. Ja, vi är på samma nivå. Så talar de mig teorier, så det är det det, det är det low på Det är ju värre än norrländska. Mm. Och <tryck> du zeta, typ sätta, typ vart du? Eller vart du? Så ah, mycket zäta, okej. Okay. Och ah. sätta så du. Ja. Ah. men. Ah. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> Nej, men det har jag också hört, det är också snabbt att vad säger du så här, vad gör du liksom. Östa botten, Finland. Robins flickvän. Hej! Sen, sen länge då? Sen, ja, vi träffades ju i Karibien förra februari. Och sen dess har vi hållit kontakten och... Det har man blivit varse om. Ja, mm. <laughs> Ja, nej men... Och han var ju till Finland för första gången i... i... Har du aldrig varit i Finland förut, Robin? Nej. nej, bara på kyssning. Ja, ja, det gits faktiskt men jag, men jag har aldrig klivit av, nej, utan kaj, kaj, jag har väntat om. Kajstet givs inte. Nej. nej. Nej, men så du var ju då, Robin... Slutet på juni. Ja, slutet på juni, typ i nio dagar. Där. Mm. Och sen dess så har det blivit liksom ju vi. Typ. Ja. Mm. Officiellt sedan en månad tillbaks, men... Uh, inofficial, vad är det? Strax över tre månader. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Härligt. Fett som vett. Jag har, jag, har, jag har några frågor som jag ställer till alla som jag aldrig har ställt till någon. Mm -hmm. eh, vad är du jävligt bra på? Oj. Det låter lite skridigt det här. Nej, det kör, är... nu. kör nej. nu. Alla får svara på den här frågan. Jaha. Visserligen off, off cam eller vad man säger. men. Ja. ja, nej men. Vad är jag bra på? Det är skit skitsamma. Det är Kanske du... sjunga. Det har jag det på ja, jag har ju hört på med det jättelänge ändå. Till eller? När jag gick i musikskola efter skoltid, um, i en skola som heter Estradskolan, i en stad nära mig. Varenda tisdag tog sånglektioner, uppträdde på konserter. Du har i band också? Ja, hade ett band men jag var tvungen att sluta i mitt band för att jag flyttade till en annan stad som heter Vasa då. Där var jag nu studerat i frisör. Men jag har ju på musiken sen Jag var liten egentligen. Och så. Mm. Skrivit lite låtar. Har du skrivit i dina låtar? Jo. Kan du spela instrument och sånt också? Jo, jag spelar piano och jag spelar gitarr också. Men jag slutar med det. Fan, ja, coolt. Mm. <laughs> Nej, men jag, tyckte, jag tyckte hon prickade det bra. Hade jag, hade jag fått säga någonting som jag tycker hon är jävligt bra mm. på serier, liksom, det är sjunga, sjunga. Och, sjunga och musiken musiken. Liksom. Det, mm. det är din, din grej. Mm. Kan man sjunga på svenska? You nu. No, way yo yo lo yo no. Ja, ja, ja. det har du hört det Ja, den där skitlåten ja. Nej, vad den nu sjönar. Det är alltså. Finlands svar på det vet du. Vad heter den då, Robin? You nu är jag. yo lo yo no. I, yo, Nej, you know way yo yo low, Ja, precis. Det är och. alltså titeln på en låt. Ja, och bandet heter Kai. Det är typ Finlands motsvarighet till det vet du. Ja, precis. Ja, kanske. Typ Ja, de har mycket olika låtar alltså de är, de är Nej, ja, Men den låten är ju jäkla flum alltså den handlar ju om en gubbe 50 år i Pensalbo. Pensala är en liten by där nära Vasa typ. Mm. Och han går ut på krogen och ska visa att jag är jag jävla och jag nog att han ännu är nu ung och ja. så okay, där. Ja, översätter där jag nog jag jävla eller jag gör ja. det. Det får, det det får, det för jag göra. Det gör jag. Ja, ja, översätter det, jag översätt det då. Ja men, jag nog är jag, YOLO, jag nog. Ja. Så är Ty. med typ, liksom, jag är också YOLO. Ja, jag är också YOLO. Nej ja. ja, men visste jag också YOLO liksom. Ja, ja nog är av YOLO, jag have... ja. Jo men det, det blir väl typ Man förstår ju ändå när man hör det. man ja. lyssnar liksom det riktigt noga så förstår man ju innebörden av... Mm av vad vad han vill Av budskapet det djupa budskapet han vill nu till Ja. Och den har Och den har börjat pumpas i Sverige en del alltså inte Och mycket det, nej, men, men inte på radio men man har ju på hemmafester. Mm. Ja, på hemmafester har hört den man. Bara, Då får man ju nog vara proud över att vara finlandsvensk. Yeah, no yeah, yo, yo, no yeah, no. Yeah, no. Nej men så det blir ju som en, som en liten shout out till Kai. Österbottens, det vet du. Keep it up with the good work liksom. Bra jobbat ja. boys. <laughs> Ifall de skulle råka höra det. Ja. Man vet ju aldrig, nu när vi går international liksom. Ja just det. <laughs> Fiska i på andra sidan Östersjön. Gillar inte du att säga andra sidan pölen? Vadå pöl? Nej, men Östersjön. Som... Östersjön är ju en liten pöl. I ja, men, liksom. Jag är är gillar att referera till, till, till vattendrag som pölar. Mm. Äh, fast <laughs> de är skitstora. Det Just låter lite skönt. Pöl, liksom. Nej, mm. men jag gillar det. Mm. Har du någonting som du vill bli bättre på? Oh. Är det fråga nummer två? Mm. Mm. Vad vill jag bli bättre på? Jag, bara... jag har aldrig ställt de här frågorna för någon. Stort eller litet. Jag vill bli bättre på att stå händer till exempel. Vad då för något? Stå på händer. Aha. Ja, Det här blir lite tvärtom. Du sa ju till den förra frågan att det lite ego att svara på vad man är bäst på. Det vore lite oego att inte svara på ja. vad man är bäst på. Passa på att svara ja, jag det. <laughs> <laughs> nej, Exakt Jag har det inget. Exakt. Jag kommer på, jag på något faktiskt. Ego. <laughs> nej, nej, nej. Nej, men faktiskt det finns ju något. Um, bättre på att um, passa tiden. Kolla det på honom. <laughs> ska på mig? Vi vi, vi är omaka på vissa sätt, men vi är jävligt lika på andra sätt också jag alltså är... jag blir alltid sen. Vi och bättre på att vakna upp på morgnarna. Ja, det, det... Mm. Så vi är ganska lika på den fronten faktiskt. <laughs> Tyvärr. Mm. Så vi kompletterar inte varandra där utan vi är båda Ja, men vi kompletterar med andra. Ja. Med andra grejer. Mm. Nu ska vi sitta ha några jävla par sessioner. här med. Nej <laughs> <laughs> <laughs> Vi, vi båda sen i alla fall mm. För er som känner mig vet att man kan få vänta en kvart Men då väntar man på något å andra sidan mm. ja. Jag ser Robin som en person Som när man smsar till honom så ringer han ofta upp Istället för att svara på smset Det gör jag också Det är också så. Ja. Mm. Det är om jag inte orkar smsa tillbaka också, Nej men du ringer ja, ofta man, man jämfört, jämfört med ju. andra mm. Det är ju så himla lätt att bara slå en pling till en Och bara säga svara på frågan i mässet istället det dödar ju lite meningen med sms. Det gör det ju i sig. för vi snackade om det förut. sms är ju till för att man orkar inte prata. Man skickar ett sms istället för att få ett snabbt svar. Mm. Eller, eller ett långsamt svar. Men man, man ska ha ett svar. Liksom, man, man, oftast frågar man inte tio grejer på ett mess. Utan man frågar ju någon enkel grej. Liksom. Mm, det är lättare att ja. prata än att skriva. Faktiskt. Man får mer sakta. Om, man, om, man, ja. om, jag, känner efter, om jag känner på mig att men jag kommer ha en följdfråga på det här smset till exempel. Jag kommer inte bara kunna svara ett svar utan jag vill gärna fråga någonting också. Då, då ringer jag. Men har jag ett snabbt svar och ingenting mer att komma med, då, då tror jag fan jag svara på mässet alltså. Ja, alltså om det är sådär att någon frågar, av oh, vart ligger det, då svarar man och typ mm, Då är det nästan bättre att svara på smset ja, så att man har det kvar. Mm. Ja, eller typ såhär, vilken tid skulle vi mötas Då kan man ju svara på smset Men om ja. du då andra sidan har en motfråga bara, ja, men Vi skulle mötas åtta men jag tänkte föreslå Kan vi inte mötas halv nio mm. ja, Då ringer jag heller hellre upp istället för, dubbel, för att baka in Ett, dubbel, ett dubbelsvar i mässet ja. mm. Om någon skriver vad gör du ja, Då kan jag också ringa upp för det säger bara Men fan ska jag svara inte mycket själv då, Så får jag ett svar där och lala, lala. Det blir bara utdraget och jobbigt mm. Så på en kan jag också ringa upp Om jag är i mood för det oh, Ja fan vad du pratar en massa nu <gifir> <här> <här> och Ellen, inte du som svara på frågan <här> <här> nej men, men det var ju ingen fråga, du sa ju bara att jag var en sån kinda guy som ringer upp på sms ja men sen, sen jag ställde väl frågan till den, ah, ja ah, yeah. vi Va förstår, ni är lika där också vad ställer du, du, var det en fråga till? <här> nej men hon är likadan Ja. <här> fast hon var det, nu vet vi det ja, hon fick liksom, hon, hon inbaka att svara ja, på frågan, ja. Har du någonting som du är rädd för eller tycker är jobbigt att göra? Eller, ja. Jag är så jävla rädd för spinlar. Och ni kan inte gissa vad som hände dagen. Nej, åh fy. Alltså jag och Robin skulle dra vara hans. jag gissar. Det är också så här. Vi kan visst gissa vad som hände häromdagen. Vi kan inte veta däremot. Gissa vad som hände häromdagen nu. Jag tror att du såg i spinnan. Ja, det gjorde jag. Oh, <laughs> det var inte så svårt. <laughs> nej, men jag går då skulle skulder till Robins vaffär och hittar äh, lunch för stan. Och jag bara går ut som där är lite bråttom. Och så börjar Robin bara. Eller, kom och titta, jag bara nej, vi har bråttom. Så går jag tillbaks. Och så är det en mini-tarantella-typ där på dörren. Jag trodde jag skulle dö. Jag har gått om den nu några centimeter ifrån den. Hur kunde jag inte se den? Den var svart, den var stor och säkert hårig också. Alltså. <laughs> Fy fan, det var... Du kunde säkert flyga och sprida ebole också. Mm. Ja, mm. alltså den var hemsk. Mm. Den var jag stor, skrek... jag kan alltså, inte säga. Jag... Alltså jag skrek ju nog där. Mm, det du. Den hade en kropp som är femkronor ungefär. Nej, en enkrona. En, inte med ben utan en kropp som är en enkrona. Mm. Den, var... den hade den tjocka ben också. Ja, så den var, den var färdig. Den Fy var... fan men alltså, jag, är oh, nej. Nej, jag är inte rädd för spindlar. Nej, inte. jag tyckte det bara var kul bara... Eller kolla, jag visste att de skulle få rika och skrek. <laughs> ja, det var hemskt. Har du någonting annat som inte är så vanligt att vara rädd för? Mm. Typ en annan människa är ju rädd för spindlar. Jo, Faktiskt. Ja. Inte så jävla... Inte så jävla, Inte så coolt att vara rädd för spindlar. <laughs> um, kommer du på något jag är rädd för? Nej, hur ska jag kunna... Nej. Nej, det kommer jag inte på. Ja... Jag måste känna dig bra, men om jag skulle liksom... Kommer du på att jag är rädd för är liksom, det mm. lite väl. Jag har nog sagt det 40 000 gånger, men jag är till exempel rädd för att örat på kaffekoppen ska gå sönder när jag dricker. Så att jag ska få varmt kaffe Va? med mig, typ en sån grej. Du, du har rädd för att den ska bara... Ja, mm. ja och därför så håller jag alltid runt men det, koppen. Jo, faktiskt. När vi pratar om kaffe, typ till exempel... Jag älskar ju kaffe, jag dricker jättemycket kaffe, men jag har ju mycket vita kläder på mig. Och jag har alltid, typ, när jag gick i högstadiet, så var det alltid att de hade en kioskuppen Och så hade jag typ, det drack för kaffe där då. Och jag hade alltid vita jeans, eller så hade jag typ en vit tjota eller någonting. Och så lyckades jag alltid spilla kaffet över mig. På jeansen? Ja, eller tröjan. Och jag blev alltid den här hemska bruna fläcken. Varenda typ fredag och onsdag. Hade i den där fläcken. Mm. Det blev det en vana av misstag. Alltså så jävla jobbigt. Nej, Ellen är ju klumpig där hon. <laughs> Nej, det är med... Jag kommer från dig. Menar, menar det. <laughs> det med faktum att du, du som känner mig fan bättre än jag vet inte, vet inte vem. Men, men jag, är ju, jag kan ju vara ganska klumpig. Mm. Men Ellen är fan. Snäppet klumpig. Nej, jag, tycker... jag har inte gjort något klumpigt vem nu eller Du var nog klantat till det tror jag <laughs> Så alltså, det är svårt att komma på exempel Eller på det här med att spilla Och tappa ja, ja det gör tappa Du och jag är dock dock Du framförallt Du tappar ju ofta grejer men du är ju så jävla ninja Så du lyckas ta dem igen ja det, det är en specialare jag har Jag har ju många gånger lyckats liksom, jag, ser Åh, jag kommer bilen, på Robins så. Liksom, så jävla klumpig grej som hände Sist han var hos mig Över en lång helg Mm <laughs> Um, jag höll på att fixa mig så vi skulle typ ut eller något den kvällen. Mm, det var något sånt. Ja, jag hade ställt kaffekoppen på golvet. Hade plattongen i, och, men då just satt jag bara i sängen tror jag. Eller när? Du var inte där i alla fall. Nej, och Robin bara, ja, akta som inte spelar kaffekoppen. För den stod liksom vid golvet och hon stod där och fixa sig. Och jag bara, akta kaffekoppen bara liksom. Mm. mm. Sen så kommer du där och går och bara spiller omkulden. Men det går där över alla mitt smink och där var mina plattång och locktången. Akta min dator. Ah, ja, där var mina plattång och locktång. Va? Du bara spillde hela koppen där. Och det var och en åt. minut efter att jag sagt akta dig för kaffekoppen. Och det var just den kaffekoppen jag är väl tyckte. Ja. typiskt. Ah. Äh, där uh, kunde jag inte ninja rädda upp allt. Där fick jag gå ner på alla fyra och skrupa. konstatera att du kanske borde bli en städare. Mm. Och din mamma kom in och sköng någonting. Mm. Jo, den här sången. Ni, ni har en sång för när man gör det klumpigt. <skratt> <skratt> <skratt> Nej. Jo, sjungesången. Sjungden. Din mamma kom in och så här: Jo, men så här, där, där, där, där. Någonting så Det var inte något. Med... <skratt> jo! Nej. Jo, du vet vilken jag menar. Jag vet inte, jag, jag minns inte den. Men ni har någon, någon tralla för, för när man gör det klumpigt. Nej. Alltså, det var kanske bara en låt som passade in där. Ja, vilken men... låt var det? Jag är inte säker. lite. Men typ. Nej. Jo, kör nu. Du har ju sagt att du är bra på att sjunga. Kör! Nej, för att det låter ju inte bra när jag sjunger på finska. Det låter ju bara töntigt. <laughs> Hör <laughs> allt, allt på finska låter töntigt. Nej! <laughs> jag brukar säga att finska låter som kinesiska. Ja, men typ. Men jag är ändå rätt fascinerad faktiskt. Ja. Jag, jag vill ju lära mig mer. Jag tycker det, är... Det, är väldigt, det är väldigt kantigt och hackigt språk, känns det som. Nej. Det är ganska... Det är skarpt. Ganska skarpt. Ja. Där har du jag, jag tycker att finska... Det är väldigt här, tydligt. Fast jag... Är det något du vill veta på finska då? Nej. Nej. <laughs> inte alls jag, tyck jag, jag tycker att du kan säga eh, vad är det? Mycket snö men ingen ficklampa. Det gillar jag. <laughs> alltså... Kan du inte säga det? Den vill Tasko. ju alla höra. Taskolampo. Ja, det är ficklampa. Nej, men vad sa du? Mycket snö men ingen ficklampa. Ja, palle och lunda motta taskolampo. Och background story till den frasen är ju Simon Schenling har ju ungefär vid alla tillfällen han har, <går> Ungefär exakt alla tillfällen Ungefär ja. exakt vid alla tillfällen Han har varit med mig <går> När Ellen har slagit mig i signal Så har han sagt, åh är det Ellen? Kan inte du fråga henne hur man säger Mycket snö men ingen fick lampa på finska Ja, och det var ju senast i lördag som, ja. jag var med, som vi träffade honom också Som jag var tvungen att säga det Ungefär hundra gånger Ja, <går> exakt jag vet inte om det är att han tycker det är väldigt kul att få höra igen. Eller om det är att han är en synil och glömt bort att han det. Nej men det är hans sätt att interagera för han har inget annat att säga. Nej men, men, men, men han, han hör F Ellen Finland han vill veta hur man säger det. Och det kommer tydligen från en fras ifrån Jönsson Liga på ja. Ja. ja, Härlig, jävla härlig linen då. <laughs> kan du säga det en gång till. Pallion Lunde motta ej jag klipper ut det här och skickar det till skämling så att han kan ah! få det egen fil. Ja, en ljudfil. Kan ja. du inte göra det? Kan han repita det hela tiden? Ja. Han kunde ha en sån typ sms-signal eller någonting. Ja, ja. Vi hackar oss, eller vi, jag tar ju hans telefon nästa gång och så lägger jag in den som ja. sms-signal. Fucking hilarious. Då får vi göra det innan vi släpper det här på podcasten, han, lyssnar, han är inte jag så, räknar så snabbt, liksom. Jag räknar med att skänga lyssnar. Ja, jag gjorde jag väl. Vilken evil plan vi har. Har du någonting som är liksom ditt viktigaste föremål? Om vi tar bort mobilen, plånboken, nycklarna och sånt där. Har du någonting som betyder någonting jättemycket? Min hårborste. Okay. <laughs> okay, men betyder hår... det någonting mer än att den fixar ditt hår? Den är en lifesaver. Men om din hårborste försvinner så, är så. kommer du kunna ersätta den med en ny. Det här är djupa frågor. Man hör ja. liksom sekundvisan på klockan tycka... Mm. <laughs> För att, man, för att man måste tänka. Man har nästan hjärnorna tänka. Mm. För att hitta svar på den här frågan. Det var en gång. Vi hade matteprov. I, typ, i sista matteprovet i, i trean på gymnasiet. Eller någonting, matte, mm. ja, hundra eller vad den heter. Så det var typ fem timmar långt. Och så satt vi där inne och efteråt så kände jag att det var varmt i hjärnan. Då inbillade jag mig att jag kunde ha tänkt så hårt. Så att det har rört sig så mycket i hjärnan så att så det, det blev varmt. varmt. Eller feber. Ja, ja det kändes ju Jag är ju vetenskapens man så det kändes ju orimligt att, att det skulle kunna rört sig så mycket så att det blev varmt. Men det kändes ändå nästan rimligt. Ganska coolt liksom. kändes också. nästan rimligt för jag var verkligen varm i huvudet då. Ja. Nu vet jag vad jag inte ja, kan upplejsa. Vår uppstoppade björn i vårt vardagsrum. Oof, det är så badass. Den alltså, alltså ja, den är inte så viktig, men man har ju blivit vanad när det står uppstoppa björn i min vardag. Den ska in... stå där liksom. Ja, ja, den har sitt ställe uppe ljus och har den tomt att på sig. Mm. Ja, Det är bra. Den vaktar huset kan man säga. Ja. Alltså, den det var mer det som var, som var något ska... sånt jag letar efter. Ja. Men ja. det är inte bara enda om man skyddar en där. björn och uppstoppar den. Ja, det, det är en riktig björn som ni har stoppat upp. Ja. Så väldigt fashan mm. dräkt. Ja, det är, <laughs> det är manligt. Ja. <laughs> ja. ja, Vi har ju en björnmatta också. Som, det som ligger så länge nice najsigt. Mm, det är bra. Ganska coolt alltså. Mm. Mm. Okej, har du någonting då, Robin? Ett sådant föremål som mm. jag inte skulle kunna ersätta. Eh, jag försöker tänka... Eh, och mycket, mycket, mycket av det man har det går ju att ersätta det är något mm. coolt klädesplagg som man associerar med någonting. Eller mm. sådär. Men jag tror att stråt faller på... Mitt, min, min feta vitguldskedja guldskedja... ...som jag fick när jag var 18... ...du var nog med när jag fick den... Ja. ...om mormor, för det är ju... ...det är ju, det är ju, en, det är ju en jäkligt tjock... Så här, ar ...armlänk ja. i vit guld... ...som det står VBF för... ...det är Vicente Bordeaux Font som är... ...kind of my name, inte riktigt... ...men, mm. men kind för de som inte vet... ...min släkt som är från Spanien... ...alla herrar i den släkten heter ju... ...Vicente Bordeaux Font... Och ...det var mormors pappas som gått via hennes bror... Mig och liksom, det, är så här, det, det, det är en sån grej som liksom jag kommer med till min son Eller om jag inte får någon son kanske till, nej, inte till någon dotter det går inte nej, det går inte. För, för då ska han ju också heta Vicente I Men mm. har jag tänkt Men till, han, till en, till en efterlevande so Till en efterlevande släkting ja. ja, Som heter Vicente i mm. det, det, den, den betyder ju jättemycket för mm. mig det det ju. Ja, det är Även riktigt. fast det bara är en materiell kedja Så den Wow, den är över hundra år gammal det är, så här, det, är, mm. det är en riktig släktjuvel ja. Där har vi family jewels på riktigt Inga, inga bas, så där var det en fucking kedja uh -huh. All right. yeah. Jag har ju en halv pervers dröm Om att jag en dag liksom ska kliva ut jag Ska klä i hängslen Ja, jag hängslen, helst naken under. Och, kliva oh. ut och <skratt> den har man ju höra. Ja, och så ska jag liksom, så här, på landet liksom. Oh. I på gummistövlar eller någonting. Det, så allmänt det och bara så allmänt du tar en traktor och oh. det, hela det. Hela det köret, liksom. Hög gaffel på axeln typ. En hög oh. Och bara vara allmänt nöjd över, oh. över tillvaron. Liksom. Man oh. går ut och kollar över ängen så här, Och bara, över fältet mm. bara, Ja, det kunde vara varit det liksom. Ja. Man, man har inte så mycket, men man är jävligt nöjd för det man har. Ja. Direkt, så här, style liksom. Ja. Mm. Nej. Något som jag kom på mer som jag som jag verkligen värdesätter mycket är mina tatueringar. Ja, tatuieringar. de blir ju inte av med. Nej, <laughs> de blir inte av med. De, de är med mig resten av livet. Ja. Och jag har ju två. Mm. Och de betyder mycket för mig. Faktiskt. Mm, ja, men det är nice. Mm. <laughs> Är du en person som rapar eller som pruttar? Nej. Nähe? Man måste välja. ju ha någon. Du måste andra. välja. Alltså, jag, jag, jag vill ju vara fin av mig. Men okej. Jag tar på det så Men det händer ju inte så ofta. Du rapar alltså? Hon är en rapare. Ja, men det är ju inte så ofta som Nej, det Nej, men man kan ju knappast vara båda jättemycket. Man är mer åt en hållet. Mm. Nej. Mm. Ja, men det, det, det, det är korrekt. Ja, Nej men cool, det visste jag inte att du var en rapare eller? Nej ja, men jag gör ju inte det, jag måste ju välja någon. Nej, Nej Ellen, du, hon är faktiskt lite fin i kanterna och säger, men det är, det är ja, det men är, det håller det, inte här va? Det är gulligt tycker jag. Mm. Håller, håller inte när man hänger med boys, men... Men ja, Jävlar, men du och jag har haft mörkmarat. Ja, alla. ja, gud, ja. <laughs> ja, men det ska vi inte tala om. Nej, <laughs> nästig. Det är ju undan unna sig saker Ja, ja. Hur, hur unnar du dig saker. Hur jag unnar mig saker ja. Alltså, jag tycker att unna sig någonting kan antingen vara något någonting materialistiskt, att man går och köper någonting som man har suktat efter länge. Mm. Ja. Men unna sig nåt behöver ju inte vara så det behöver inte vara så kostsamt. Det kan ju bara vara att man liksom ändå bara är själv tar ett en varm dusch och dricka sin mm. kaffe. Jag, jag har sex punkter. Nu försöker jag visa sex stycken med fingrarna. men Det blev fem. Jag har sex punkter. Ska vi se om ni håller med. Mm. Eh, punkt nummer ett. Man använder extra mycket shampoo i duschen. I håret. Så att man Aa. verkligen känner att det ludrar. Ja, det är lite varaslygs faktiskt. Bara. Jag brukar ta istället stället extra mycket balsam jag. Ja, the same, same. Hår, balsam, ja. ex, extra jag är ju mycket kille, hårprodukt. det är ju såhär, ja. <laughs> kollar man inte så mycket på flaskan. Extra mycket hård i Ja men jag går ju frisör så då är det, ah, då ja, kan det man ju produkter. Man ju ja. produkter. Ja. ja då är lite nog Ja men jag håller med dig, mm. extra mycket shampoo slash balsam i håret, det, det, det, det är vardagslycks. Mm. Det är ju unna sig. Ja. Mm. ja, okej det gäller ni med om. Punkt nummer två, när jag spelade innebandy och fotboll för den delen. Så när man kom till att avbyta bänken så drack man i vatten. Mm. Mm. När man ville unna sig så drack man extra mycket bara för att det var så jävla gott när man sitter där. Alltså det är inte bra att dricka för mycket. Men Nej. då drack man bara för, alltså, typ fem klunkar extra bara för att det var så jävla gott. Alltså jag förstår ja. okay. Försök igen uh, uh, take, take two action uh, Nej men jag förstår att känslan Att när man tar en extra klunk vatten Som man inte borde för man vet att man kommer få feting håll Att den är nice nej, men. men om man tar för mycket vatten Man känner ju som vattnet som klunkar i magen ja, mm. Det är ju så jobbigt ja, jag vet det är skitjobbigt efteråt Men just i stunden är det sjukt nice Ja, jag vet inte. Jag, jag, äh, jag kan förstå dig, men nej. ändå <laughs> nej. inte. Den får du nog hålla lite för dig själv. Okay, ja. Faktiskt, ja. Det blir i så fall för mig att ta en klunk extra bärs, kanske på, på, på, på fredag. Man tar fem, <laughs> fem klunkar extra bilar bara för att det ska sälja gott. Ja. Där, där har vi hunnat sig. Okej, okay, ja. Ja. Okay, sen har jag. Ah, jag jag, jag, jag, mig, jag hade en punkt som var minus. Men man, jag undrar mig ändå för att jag dricker inte så mycket kaffe hemma. Men när jag väl dricker kaffe så är det lite jobbigt att göra. För att vi kan inte brygga kaffe på, alltså på, mm. på bryggan, för att det tar så lång tid. Och så. Ja. så då tar jag med en kopp te. Så att det är att unna mig lite men ändå gå back. För att jag inte ta kaffe, för jag tycker kaffe är godare, men... Du ville hellre ha kaffe, ja, men, du men jag det. gör en kopp te för att jag inte orkar göra kaffe. Jag håller med dig, ta en kopp te, det är halv halvunna sig någonting. Kaffe är bättre, men teet, man bara... Ja, men då har man i alla fall unnat sig någonting litet, men kaffet vore ju bättre. Mm, för man Eller, är sugen man... på kaffe, men man ångrar sig bara... orkar jag inte. Jag så tar en... te. Det är så men, för mig blir det att om jag inte ta kaffe så tar jag istället kaffe till skolan och köper. det. <laughs> Ja, jag köper aldrig kaffe. Jag har aldrig äh, köpt en kaffe i mitt liv. Jag köper, jag köper mycket kaffe. Det gör jag, är take det gör away jag också. Tors. Jag älskar att ta kaffe. Nej, ja. ja, jag tycker det är sjukt nice. Att, jag brukar ta i min, alltså, min to-go-termos hemifrån, men, ja. men jag har aldrig köpt kaffe. Alltså. Är det att du tycker att det är en onödig utgift? Ja, det tycker jag. Jag är nog för, för snåd. Mm. Ja. Eller ekonomisk om man så vill. Men det är bra att vara ekonomisk. Jag är ganska ekonomisk också, men det blir ju lätt så att man använder ja, en kaffe här eller där. Mm. Däremot så brukar jag inte gå och ta en takeaway på Espresso House, för det tycker jag är waste. Mm. Köpa en takeaway för 40-50 spänn tycker jag är onödigt. För då, då kan man lika bara sitta där och njuta av kaffen, typ med gott sällskap. Ska man bara ha en kaffe med sig on the go, då tar jag en någon billigare takeaway-kaffe. Då kaffe. duger typ Donken Donken, Pressbyrån, 7-11, mm. 20 kronors klassen. Mm. 15 kanske till och med. Det, det, det räcker för takeaway. Jag, jag brukar inte lyxa att lyx lyxkaffe på takeaway, det är onödigt tycker jag. Ja, där håller jag nog med. Ah. Vill ni sticka in med någonting som ni undrar er med er emellan? Spakvällar. Du har riktiga spakvällar? Ja, alltså... Är det hemma då? Eller är det... Ja, alltså om det är någon nu som lyssnar på mina trakter på det här så då vet de att vad spakväll med Michelle är. Och det är att jag har en spakväll med min bästa tjejkompis Michelle. Och vi gjorde jättemycket förr i tiden. Och det bara blev poppis till de här folk i staden där blev vi höll på och säga det och sådär. Att de sa, ah är det spakväl med Michelle? Men är såklart för att vi är från tidigare. Vad man pratar med Och nej men det är ju härligt att bara ta en ansiktsmask, hårinpackning, bara bastu. Riktig finish. Mm. Mm. Nej, men låt jag själv ja. säga Ska vi ha en sparkväll en gång i <laughs> Nej, inte. <laughs> ja, men <det> är <laughs> vi har ju bastukvällar. Ja, vi ibland. kör ju bastu bastukvällar ibland. Ja. Det är ju inte jag. vill brukar se att när man gör det på vardag. Ja, då är det lite att unna ja. sig. Men så fort det blir helg, då är det nästan inte att tunna sig längre. Nej, för då märken är något annat. Nej, ja. För det är som för mig när jag studerar, då är det ju skönt att verkligen lyxa till den kväll med sparkväll. Alltså. Ja. Koka te sen efter och dricka min te så att jag somnar lättare och... Allt det där. Hela köret. Hon har faktiskt ett te som heter godnattte som ska vara ah, en så här det är så gott. Ska, ska hjälpa henne att sova. Det är så här, här sömnförstärkande ah, grejer. Det är skitsflummigt ah, men ja. Ah. Ah, cool. Får tala om flummiga grejer när vi på centralbadet igår det fanns en så flummig bastu där. Just det. Ångbastu? Typ, du... kinda, berätta, det var... berätta mer om den här Ja, bastu. nej men det var en ångbastu med typ Herbs, Chris och Alltså örtet och kristaller Alltså, det ja. där själva vad heter det? Ongreggatet. På... Ja, oj. <laughs> ja, nu höll jag på att välta min dator på 1900 <laughs> okay. Ja, chef. för. nej men det var som i den där själva aggregatgrejen så var det ju som där olika öter och de bara så där rökte och så var det typ kristaller på den där grejen och alltså det var jätteflummigt och mm. så var det konstig musik där också. Ja, stämningsmusik. Jättehissmusik. Ja, nej, men det var det var jättekonstigt. Inspirerat, ja, indisk indisk japansk plinkplån. Ja, plink ja, exakt. Det känns, det känns jag, riktigt spa. Jag letar spa efter stark. en sån lista på Spotify, men jag har inte hittat den. Men. Nej, alltså det, det var ju avslappnat men det var ganska flummigt där. Det var tokflummigt alltså. Men det var nice. De, de hade ju en vanlig ombass, men den här ombassen som var lite coolare. För det luktade ju öppna ja. och Det var något så här kristall som, all, som all, all rök kom emot. Så det blev lite extra flummigt. Och med den här musiken. För det, så här, det satt en flummartant där inne med en oh! sån här mössa. Hon satt en hade en naken och bara... alltså, Nej, var en jag... halv naken i en bastu. Ja, inte så konsumator. Hon... Ja, men ändå. Och skymde inte så mycket med handdukarna. <skratt> alltså, liksom, ja, ja. och så utan någon satt lika om det tuttan i vädret över. Kära. Alltså den där mössan var jättekonstektte halva ansiktet. Den var så där tre vad heter det? Konformad. Och så typ satt hon och så där typ halvdansade där på den där bäcken. Ja, och gjorde ljud. Mm. <laughs> Jag gjorde hela bastum, flumbastum ännu flummigare. Hon fick feeling. Ja, hon alltså, levde sig in i det. Med fet jälla hatt som Ellen Jag kunde ju inte hålla mig på halvnaken skratt. Halvnaken. Det var flummigt. Men det var nice. Härligt hant. Oh. Ja, faktiskt. Centralbadet, apropå Egenting som Ellen var inne på. Tio toasters av tio. Jag tyckte det var riktigt fett för er som inte varit där. Mm. Jag var nog där senast när jag var noll år. <laughs> nice. Mm. mm. Nej, men unna sig saker. Nu pratar om det. Jag känner att ja, men fan, jag, ska, jag, ska, jag ska bidra med någonting här, mm. här på listan. Jag känner att att unna sig någonting kan vara något så litet som att pilla in en, en prilla efter maten. Den, men det gör du ju alltid. Så det blir ju inte <laughs> riktigt att unna dig väl. Det är det, är det som är det hemska med nu så Att... Snusa, att snuset får i dig och känner dig som att du unnar dig varje gång du tar en prilla. Det, det blir liksom som, ett, som, ett, som ett kalas varje gång du tar en Aha. snus. Och det är det som är det hemskt, det är det som är så farligt för att man kan unna med någonting var hela tiden. Men det är riktigt härlig känsla att pilla på prilla i mun och man, man, bara, man bara njuter det. bara Det är bara en joj. Alltså, jag röker ibland också. Det är inte samma en joj bakom att ta en sig som bakom en snus. snusen är. Det, den är mycket det känns lite mer personligt nästan. Mm. Mm. Snus det är mer personligt. Den så, är ju liksom, nej, ja, jag gillar inte ja. snus. Riktigt. Men hon är kvinna. Ja. Vad, <laughs> vad ska man förvänta sig? Men, men den är ju, liksom, det är så mycket nikotin i det där snuset också. Så det blir liksom det är så här rogivande för hela, för hela själen på något sätt. Man bara... Om man är lite, lite uppjagad och stressad, ta, den där, ta, ta det där dödsknarket och sen så... Det känns nog bättre då att röka när man är sur eller stressad bara få liksom dra in... Det. Nej, jag tycker inte det. För är man stressad ska man då avsätta fem minuter till att ta en cig. Det blir ju ännu mer stressande. Men då får man slappna av en stund, tänka på siggen, <laughs> Kanske inget... Om du är något som har tänkt på en cig så borde det mesta negativa saker. <laughs> ja. Nej. Det behöver du inte. Alltid. Ja, själva stigen är ju inte positiv i sig. Nej, Nej det är ju själva moment. Det är, är ju bara Ja, så. exakt. Ja. Nej, men nikotin överlag kan vara lite vardagslikt. Det, det, är, det, är, det är farligt. Det dödar dig. Det är liksom det är så här, Det är ändå satisfaction på något sätt. Mm. Eller bara ta en bachelor of the work Jag skulle early. nu säga och det Ja oh, fy fan ah, nej, nej, det är ju unna tänk sig Tänk att när man tar en middag eller något Gå ut och äta att unna sig med ett glas rött vin eller något. Ja faktiskt det, faktiskt det är ju alltså, Jag är ju ingen vintorsk men ett glas rött till en riktigt skön middag En riktigt mm. fin middag ja. Det är nice alltså mm. Det är det mm. Gifter är ju att unna sig <laughs> Uppenbarligen <laughs> Av, eller har ju fått leva lite stockholmsliv i Ja, men det fjärde dag nu. Ja mm. vänta, hon mm. är här hon är ledig. Kan mm. man leva ja. Stockholmsliv då? Nej alltså hon nej. jobbar inte så hon är ändå ledig och har mm. fått leva lite Stockholmsliv mm. och har faktiskt redan sagt det shit det är så stressigt, det är så mycket <laughs> Det här är varje dag mm. Och, då får, och, då, och, då, och jag, jag har faktiskt inte sagt det här för det var jäkligt smart jag är jäkligt bra att jag in med det och då får man ändå tänka, på då har vi ändå inte jobbat eller gått till skolan eller så, utan det bara har varit så här, ett par lediga dagar i mm. Stockholm och ändå det är stressigt, jag förstår det, kommer och ett mindre ställe, kommer till Stockholm det är, det är ganska stressigt, jag tror inte vi tänker på det, vi som är inne Nej, i värdekusten vi som vi så vana vid liksom. liksom. att man har många bollar i luften det är pam pam. pang ja, jag kan... blev så stressad inne på Victoria's Secret idag ja. till exempel berätta alltså, lite så jävla... mer om din Victoria's Secret upplevelse gumman, för du var ganska pissed off när vi kom därifrån <laughs> <laughs> dela, dela med dig <laughs> Nej, men alltså, det finns så mycket folk man slapp inte fram alltså en ny öppnat VS butik. Det är ju nog vad man ska förvänta sig då men nej. Jag gillade inte det inte. Otrevlig personal tyckte du? Ja. Alltså det var alltså hon där blonda, hon var ju schysst med den där andra. Det var någon brunett på Victoria's Secret som ni lyssnare ska skala rundan ifrån hon var. Hon var hon var, hon, var, hon, var otäck. hon var inte snäll helt enkelt. Mm, det är jävligt Hade had ett och annat att säga till om om passformer Och alla ja, dittarna Sjukt jobbigt när man kommer in på Victoria's Secret butiken Och säger så sådär, eller Robin? Ja, så. Alltså, my life, det suger alltså. ja. Äh, det, ja, men du det. blev också pissad off på henne Robin Ja, jag blev lite pissad Man blir lite sned liksom, en funny hon liksom Ja, vem tror hon att hon är? men Victoria's Secret <laughs> i, i, in, Inte fem toasters fem Men äh, tre. tre Tre, ja mm. Så det är inte kanonkul, men... det var inte kanonkul, men men kul. Ja, ja. men är ju en är ju en initiativtagare utan dess lika. Det måste jag måste ändå posta. Ja, det vill jag också påstå. Mm. Fast i det privata så tycker inte du att kan inte jag vara ganska duktig på att ta ett initiativ som du typ, ja ah, men ska vi ha en basterkväll eller ska vi det, det är fest på fredag jag, jag kan ibland känna mig som en lite som samordnaren ibland på, i, i många du, sammanhang. Han är kaffe ah, kaffet han. Ja, kaffe är slut. Mitt kaffe tar alltid slut efter två minuter, det oh, vet herregud. folk. <laughs> ja. Jag kan har... sitta med kaffet till det kan. Har du upplevt mig någon gång som lite som den här sammanordnaren... Eller är det bara jag som har fått, jo, fått den filmen du, med mig själv? Du kan nog, se, du kan nog liksom dra, dra igång saker sådär. Mm. Mm. Det är inte alltid superplanerat. Nej, det, det måste ju inte alltid vara. Men det händer i alla fall. Mm. Jag lämnar ju ofta en del åt det spontana för det tycker jag är mm. jäkla roligt. Men jag ja, men typ en krogkväll kväll jag kan liksom, ja, men vi ska ut på krogen ja, ja, men vi, ihop, och vi ska mötas där jag, jag vet att många, många gånger så kan, det, så kan det vara jag som fast är. det är ofta som det blir så här någon miss bara för att det är så här ja ah, vi kör bara typ, på grund av på på grund av att det är så här och skönt typ. Ja, ah, ja, ah, ah. men, men det händer ändå. Ay. Alltså det blir ändå av. Robin, makes it happen. <laughs> jag vill min slogan. Det är mitt CV. Så här, makes it happen. Och jag är väl med den som. Liksom. Sätter saker på, på sin plats. För, i, idag till exempel. Jag vill ah. ju ha en exakt tid. För att jag ska kunna planera mitt livet Eftersom att jag jobbar. Har det stressigt på morgonen. Test att åka till guldmatchen med mig klockan 07.00 på morgonen. Så ska du få se stress. Där har du stress gumman. Vadå då? Tunnelba Stockholms, <laughs> Stockholms tunnelbanor mellan ja. sju och åtta på morgonen. Nej. Stress. Ja. ja, Då sover jag. Det, det, har jag det har jag på morgonen och sen skulle jag hem, jag ville träna idag. Vi hade bokat en tid som vi skulle podda, eh, eller jag hade sagt en tid och ni mm. sa att okej. Och sen så får vi skjuta på det så här. Så då måste jag planera om min dag och det är, det är där jag vill att det ska klaffa liksom. Mm. Så det är väl de punkterna som jag är mer så här. Charlie är ju jag är en ytterst planerad karl ofta i alla fall. Ja. Är det, ju. det är ju är, nice. ganska punktlig skulle jag säga. Ja. Men det är inte jobbigt? Jo. Men varför släpper du inte loss? Bara? Ja, jag håller på att Det var därför till exempel jag, jag visste att ni skulle komma exakt kvart, i ungefär. Ja. ungefär. Eh, så länge ni tog, med i tåget. Så att jag då. Men vi gick inte med tåg. tåg. Vi körde 809. Okej, okay, ja då kunde min plan så skurits sig redan där. Ja. Men i alla fall, ni skulle komma mellan kvart i och hel. Mm. Och jag drog ut och cyklade typ 10 över 6. Så att jag hade typ 40 minuter på mig. Och mm. det drog jag över lite för att det skulle bli den här sköna ja. som är lite avslappnad med tiden. I alla fall när det är sådana här tillfällen. Jag tyckte det var avsärligt. för jag, menar, jag var så paff att komma hit och att inte du var här. Absolut inget negativt. Jag blev bara paff, för jag tror det aldrig har hänt förr. Jag, menar, jag... jag gjorde det lite med flit mm. för att jag ska mm. öva på det här. Jag tyckte att det var, var skitkult gjort, jag tyckte att det var skitkult yeah. gjort. För jag menar, Challe kanske inte är ett bra exempel där, men kribba som, som vi, vi alla tre känner och säkert en del lyssnare. Det är så här: jag brukar säga, ja ah, men det är typisk kribba, jag kan komma hem. Och så anslutit i mitt vardagsrum i en tre kvart. Han har kokat sig kaffe till och med, och ibland till och med gjort sig en macka, det är så här, Ja. Han var såhär, Nej, men du, jag, jag visste att du ungefär slutade vid fem. Jag tänkte att du hemma runt sex. Jag kommer där någonstans. Jag är ingen bråttom. Mm. Ja. Men det var det som var lite mm. skönt också. Jag visste att det var du. Mm. Så då visste jag att du skulle rycka i dörren. Utan ens kolla. Eller utan ens plinga på. Jag inga. plingar inte. Jag, jag rycker ju dörren. Mm. Oavsett vart jag ska. Det har och jag sig. slutit göra hos dig också. Ja. Så, så det var ju helt lugnt. Du skulle lika gärna också kunna gå in och satt Och kokat en kopp kaffe här. Ja. Så på, den, på den fronten var det lugnt. Så, så jag, jag kom ju lite. Sent typ med flit Men det är nice, mm. det är nice jag, ja, jag kommer det. alltid sent Gör du det med flit eller inte? Nej. Inte med flit, det är för att inte jag inte hinner Ellen är för ganska... Jag skulle lika gärna kunna ha kommit till tiden Om jag mm. Ja. Men Ellens, Ellens förseningar Beror ju ofta på hennes typ, fix mm. Och hon är ju ganska och, Inte långsam. du är ganska effektiv Men du har ganska mm. mycket att göra Du har ganska, jämfört med många andra Speciellt jämfört med oss killar, Så har hon en ganska lång process där det är allt från hår till kläder, till smink mm, där är vi tillbaka på det ja. på morgonen, jag är typ vaken i en kvart 20 minuter hemma, innan jag och ögat utanför dörren ja det är, tänk dig, en kvart 20 minuter sen är jag sen är jag hemifrån det är verkligen stressigt mm. Mm. Stockholm och sen ska jag hem, träna och podda mm. ja. och sen det, är det är typ vart ja. middag ja. Ja. Mm. så inte att jag behöver ha det där klaffandet i alla fall nu jag är också ganska effektiv på månaderna för att jag, jag värderar ju sömn ganska högt. Så jag sover, ju, jag sover ju inte in i det sista. För jag hatar det verkligen när man bara verkligen måste springa, köp, köp, köp, köp, köp. Men jag kan också, definitivt 20-30 minuter, vissa månader är vad jag har. Och då, då ska jag, frukosten för jag, jag skippa då. Men, men då, men då det hinner jag ändå borste händerna vakna upp, klä på mig, dra lite brilkräm i barret, mm. slicka det och... Och pipa iväg liksom. Mm. Jag brukar ju inte knyta dojorna innan jag ens går till bussen. Utan jag knyter dem på bussen. Mm. För då kan jag spara typ en buss om jag är tur. Ja. För att de går ganska tätt. Men då hinner jag upp till den som går två minuter innan. Om jag ja. inte knyter dojorna. För det händer att jag missar den med 20 sekunder. Ja. Och då knyter jag dem på bussen. Så då, ibland undrar jag mig att knyta dojorna innan jag går hemifrån. Nej men faktiskt, eh, när jag ska upp till bussen knyter jag nog alltid skorna eller, eller, Du är ju så jävla långt också ja. Precis, jag har ju 5-10 minuter till bussen beroende på vilket tempo det går så att skulle bli så jäkla smutsiga men när jag ska åka bil då går jag alltid i princip oknuten ut till bilen och så, och så om jag känner att jag hinner då knyter jag skorna innan jag kliver ur bilen sen när, när jag är det jag ska mm. så när det kommer till sådana sammanhang så brukar jag också vara lite effektiv och strunta i skoknytningen Vardagslekar? Ah, ja, den här är bra Förstår du? Jag förstår precis vad du menar Har du någon innan, innan jag säger någonting? Ja, ah, men jag, för mig är vardagsleken Det behöver inte vara med någon utan Det kan vara liksom med, så lite med sig själv att man liksom, ah, men typ, ah, men Jag ska så snabbt som möjligt dit Exempelvis Lite som en vardagslek Eller, eller jag måste undvika att trampa på, på A-brunnarna på A typ, ja, Jag ska hoppa över dem liksom. Lite sånt tänker jag mm, Har, du, men, no har du något bra exempel? Ja, det är exakt sådär där jag tänker Mm då har jag fyra stycken. Ska jag dra upp dem? Ja. Mm. Den första är... Jag åker ganska mycket tunnelbana på mm. väg till och från jobbet. Mm. Eh, så den första är... Eh, att man sitter i en sån här fyra. Så man sitter mitt emot varandra. Mm. Och så sitter man ju både och kollar ut genom fönstret. Mm. Men istället för att kolla ut genom fönstret så kollar du spegelbilden på den andras ögon. Och stirrar in i ögonen. Det brukar oh, jag göra. Den är bra. För den vet ju inte om du kollar in i ögonen. Men när, du, när blicken möts så, så ser man ju nästan det. Men det kan ju lika gärna låtsas så att du kollar ut. Ja, du va. Brukar du göra det här? Ja, det, här, det där gör jag faktiskt. För fan, vad nice. Har det hänt någon gång att de har märkt? Mm, jo, det tror jag. Typ på bussen in till stan i Vansa typ, har jag nog gjorde Och ja, alltså det händer ju att man gör det. Det är kul. Ja, det är en av mina vardagsläken. Det är en skitbra vardagslägen. Ja. Jag gillar den. Okej, vardagslägen nummer två. När man åker buss på vägen hem så, så, så går man ju av på sin hållplats. Men... Man brukar ju ofta säga jag orkar inte klicka typ på ah. stopp. Förut när man var liten så ville man ju att trycka på stopp. Chicken race. Se om någon klickar på det. Nej, inte riktigt. Utan du håller fingret på stoppknappen och du sitter ganska långt bak i bussen. Du håller fingret på stoppknappen och när någon sträcker sig mot stoppknappen så trycker du snabbt som fan. Så, it, så det blir lite pin. Pin <s educate snabbing> <h gasket> Precis så. Jag har ju i så fall min variant på den. du var ett tag sedan jag gjorde den. För jag har också ganska stressat liv normalt sett. Men det var ju på den tiden jag gick i högstadiet i Då var det så här. Men så ska vi köra den om ingen annan plingar? Så åker vi vidare till nästa station. Hände några gånger. Det jag, Fred, Halibro och Casey. Då var det så här. Kom du. Du måste nåt plingar. Vi har ju provat morgonen. Ingen plingar. Vi bara närmar oss nästa Tyresavägg. Ingen av oss plingar liksom. Det är så här chicken Och ingen annan i bussen plingar. Så man, man, man, nej, vi kör, vi drog till och med ut på det. Vi hoppar inte av förrän någon plingar. Så ibland, det hände vid ett tillfälle. Det här mål låta sjukt. Men vi kom till Trollbäcken centrum. Vi, vi, vi, vi kom till det är till fyra, fem hållplatser. Ja, vi kom till Trollbäcken centrum. Det, det, det var vårt rekord. Och vad då, gjorde ni då? Eh Tog första bussen tillbaka. Och då, och, och, och då plingade vi när vi skulle ha men ofta så var det en massa skolelever på bussen som plingade så man kunde kliva av bussen ja. liksom men det hände, det hände att vi fick gå antingen från stationen efter var det vanliga men en gång tog vi oss till Trollbecken och det var, det var sjukt ja. och vi som bor i de här vet ju att sannolikheten för att bussen inte ska stanna mellan Tyresta vägen och trollväckens centrum är väldigt liten mm. Det är ganska många hållplatser Det är ganska många hållplatser alltså, i Stockholm just fem hållplatser det är inte stor risk att inte bussen stannar på de, under de fem hållplatserna mm. ja. Har du någon, någon, någon liknande? Har någon vardagslek? Någon vardagslek? Annars har jag två stycken till sen. Nej. Okej. Okay. Vardagslek nummer tre. Låt säga att du sitter uppe på ditt rum. Eller på mitt rum. Jag, sitter, jag bor, sover på övervåningen. Ja. Eh, och man blir lite törstig på vatten. Och vattnet där uppe på toaletten är inte så gott. Typ. Ja, det goda är i köket. Ja. Så då, då ställer jag, man går upp så här, ställer sig vid dörren. Där börjar jag hålla andan Går ner för trappen Tar ett glas, häller upp vatten Och jag får inte börja andas igen Förrän jag går gått upp igen ah. Så att det är liksom en liten tävling I att hålla andan mot mig själv Den är cool, den är utmanande L Lite flummig kanske Den har aldrig hört, mm. kört Det gör jag väldigt ofta, ibland även när jag pissar Och det är jävligt, <laughs> det tar mycket längre tid men Apropå pissa där Och tvätta händerna och sånt ja. alltså Från det att man går in på toaletten till att man går gått ut ja. Och då är det verkligen samma. Man får verkligen pressa sig själv ibland För ibland tar det ju jävligt lång tid Nej men då pissa där har vi ju mycket sköna vardagslekar tycker jag Speciellt typ där fyller vardagslekar Jag ska pricka den där stolpen till exempel <laughs> Bara för sig själv, om jag ska pricka den eller liksom. jag ska pissa så långt, jag kan pissa ända dit. Liksom. Ja. Det är, det är så här, kanske typiskt grabbigt, men det är jävla kul. Alltså. Ja, men typ att pissa ner snusen Mr. i pissrändan ja. längst ner till vänster. Eller, eller, eller skriva något kul i snön. Ja. Mitt namn, om man lyckas skriva sitt namn synligt, väl synligt. Det då... har jag aldrig lyckats med. Eller typ att lyckas halv skri från kyndavåningar på en lyxttoppe. <laughs> Den är inte sjuk, det var ju från det festen i lördags Okej, det har hänt alltså Nej, jag alltså, sa till Kribba Som vi har pratat om Att om jag, om jag börjar må dåligt Och ska spy och pricka lyxstoppen hur mycket var det? Det var hundra spänn, mm. jag tror det var kribba utmanande redan. Ja, vi ska åka ju hand på det Jag spyr ju ikväll och träffar Lyckstolpen här från sjuan och får en hundring. Och, och hon misslyckades ju både med att pricka och med att spy. Hon spyrde ja. inte ens, men jag och jag pissade ner stolpen sen. Mm. Det var lite, lite halvkult i alla fall. Därifrån? Ja, ja från ja, ja. sjuan. Ja, <laughs> ja, man, man såg globen därifrån. Det var högt. Mm. <laughs> oh. Ja. Vardagslek nummer fyra. Den här har jag bara fått leka en... Eller, två gånger har jag fått leka den här. Mm. Mm. För att... På jobbet så, så går man på toaletten. Där finns det tre stycken toaletter som ser exakt likadana ut. Som ligger precis bredvid varandra. Och på morgonen eller när som helst på dagen ska kanske man är lite trött. Och man eh, ja, man känns lite flummig så man går bara dit av i en vana. Mm. Och då har det hänt två gånger att jag har glömt bort vilken av de här tre jag har gått in i. Ah, så du vet inte var du kommer ur någonstans? Så när jag är där inne så så här Ah, vilken jävla jag är inne i. Alltså på riktigt höglant bort vilken av de här tre har gått in i Så då skulle du liksom gissa vilken Så måste jag gissa vilken, vilken av de här tre toaletterna jag men, är i Men det är tre så ser man ju att det är vägg på ena sidan Det är vägg på alla det är, Alltså det är dörr, det är riktiga ah. toalett det är inga liksom, bås Den mm. Det är riktiga toaletter som ser exakt likadana. ut De är oh. exakt identiska och så kommer man in lite halvtkött Jag förstår tävlingar. vilken av de här tre är jag? Ja det är skitkul med man får leka nu För då, då känner man att man själv är lite sådär skön Och avslappnad uh -huh. uh -huh. Brukar du lyckas gissa? Nej uh -huh. jag tror jag vann en gång och förlorade en gång <laughs> Mäktigt uh -huh. Vi har, det, det är så det ser ut på vårt kontor också, Vi också just Det är så flummigt att det är samma Vi har tre toaletter och de är identiska I, i vårt toaletterum, liksom. mm. det är så här lite kapprum man kan hänga jackan och så är det tre toaletter typ, tatt, mm. och, så, och så står det och så står det våra vår, vår kontorsvärdar ska vara lite flummiga och international så i, i köket står det, din pappa jobbar inte här istället för din mamma mm. och på toaletterna står det hon, han och hen står det på, står det, står det på våra toaletter så man vet att ah, här får alla gå på toa liksom. jag tycker det är lite töntigt men i alla fall, vi har tre hon, han och hen toaletter på vårt jobb ja. de är identiska det är i alla fall mina mm. Nej, men Det är bra i alla vardagsläkare så jag säga. Många av dem känner jag i mig i också. En del i alla fall. Jo, Noah strickar en lyxstolpe. Ja. <laughs> Nej men jag har också lite sådana vardagsläkare. Jag tycker att det är en vardagsläk i typ. sig. Vi pratar om ett, ett crowded Stockholm rusningstid och du väljer att gå och vara den här douchebag-turisten. Du vet, I Stockholm ser det ut som så att Där det är mycket mycket folk som På den sidan av vägen eller på den sidan av perrongen mm. Går alla åt och på den sidan går alla mot dig mm. Då väljer du att gå i den motsatt Bara för att få finta folk Man känner sig som en, som en fucking ninja tror. Jag. Och man ska inte behöva gå långsamt heller Utan man ska gå i samma tempo Men då inte såna... blir man ju lite som turist som inte vet var man ska gå Jo, ja, för... men om man vet det själv så blir det liksom lite ja. ironiskt. Eller? Ja. För att när man kommer som stockholmare och möter någon i motsatt. tänker man, jävla bonde, vad fan gör du här? Det är så bonde, så är det <laughs> ja, där. jävla göteborgare brukar jag kalla det. Ja, göteborgare, ja. Vet du vet inte att det är där borta ni går. Och för när du kommer emot den liksom. mm. ja, men, För mig ja. det är det en att om jag tar en cig och jag har dem Och jag går snabbt och så räker jag med samma. Så ska jag kasta bort siggen att pricka den med samma jag går så jag inte behöver gå någon sån där runda. Så jag kastar den och så ska jag stiga på den. Jaha, ah. du fimpar den liksom i farten ja. fram. och så hinner man i farten och trämpar på Ja, exakt. Mm. Mm. Den är bra, den är bra. Den, är bra. den, den gillar jag. Mm. Den skulle jag kunna tänka mig nu. <laughs> jag, jag har säkert gjort det någon gång men inte med flit, bara att jag inte tänkt på det. Mm. Det är ju så att man kastar sig. Man ska kasta det så långt som möjligt. Gjort, liksom, man ska singla iväg den långt. Liksom. Mm. Mm. Har vi några mer roliga vardagslekar? Jag gillar den här tunnel, tunnelbanen... Eh, vad ska vi kalla det för labyrinten eller nej, när, man, eh, hinderbanan ja. när man ska finta folk. Det testar den gång. Testa den, den är ingen så cool faktiskt. Mm. Inte nu är trött, utan du måste ha huvudet på huvudet. Ja. Huvud man måste vara på, i lek mode. Och man måste picka pick och taggad, för Det är mycket det är mycket finter där alltså, jag tror med. T-centralen liksom måndag morgon det är, det är kaos. Mm. Du vet. Eh. annars då vardagsleka jag gillar ju tidsoptimera min kalender. Alltså att ja, men, ja, men jag tjänar ju faktiskt fem minuter på, på att ta den vägen till jobbet och sånt där, men det kanske inte är så mycket. Det är ingen lek. Det där är ju standard i alla fall för mig. Däremot känner man sig lite som en hemlig agent när man har tajmat in den resa-varianten längre. Gärna med typ SL så du ska byta buss, tåg buss exempelvis. Och du tajmar in det så du vet att mellan typ byten har du bara en minut kanske till exempel och då ska du byta parång. Det har hänt mig vid några tillfällen att man haft några som sådana resor. Mm. Och då har man liksom, ah oh shit, nu är det T-centralen Man har koll på realtidsinfon Slå över till ja, man, nu Man står och kollar på klockan sekundvisarna ah, alltså, mm, Man är på mm. sekundnivå <laughs> Och så vet man, man ska, man ska en våning ner på T-centralen Och byta linje till exempel och Man har skitbrott och man hör dörrarna öppnas Samma sekund du kliver ur, det är bara shit svenska kvinnor älskar ju svenska män och, och, och Men finska, finska män är ju kanske inte lika förtjusta Jag tycker väl vi är lite väl muntra kanske mm. Lite väl mycket så sådär Fast... uppåtnäsade Men, ja, men mycket, mycket av det här tror jag hänger på språket mm. Jag gillar inte finska alltså. mm. Jag tycker inte det är så Men jag, är. jag har och andra sidan tänkt på det också alltså <laughs> När man tänker på fin fin finska kvinnor, svenska män mm. Men jag också tänkt på det jag kan fan nästan tänka mig, jag tänker på Jenny till exempel Vår kompis, alltså mm. svenska kvinnor Trötta på killar som är så liksom, ah. Utseendefixerade och ytliga Att de dras till finska män Som är lite mer sådär grova ah. Inte bryr sig lika mycket Kanske inte lika romantiska inte, Lite mer I don't give a fuck typ mm. Så jag tror även att svenska kvinnor som är trötta på Stockholmskillar Överlag kan dra sig mot finska män För att de är lite mer så moi moi moj Så jag tror att det inte bara finska kvinnor Och heter Jocka Ja, jag tror definitivt att, att svenska, svenska brudar Kan dras till finska män, absolut Ja. Kan inte du inte tro det? Jo, det tror jag nu För det, man höjer jag, ja. I så fall dras jag nog mer åt det norska hållet Ja, nors, nors, jag gillar någon, någon, norska, norska människor är, är, är härliga alltså. Ja, faktiskt Du ser inte norska tjejer alltså. Nej, men faktiskt man, man får ju en bild om man tänker på norsk tjej De ska vara så, här. men de är de är nice, de är glada liksom, ja. för är söta ja. Svenskar är mer snygga, normen är mer söta mm. Så det jag vad, mm. Och finnar är fula Nej. Nej, de är bara grova Finnar är bara grova, som svenskar fast lite grövre ja. Mm. Ja. Jag hörde ju någonstans, någon ställde ju mig jag, frågade, jag minns inte vem det var, men jag berättade att jag var tillsammans med en finsk Raka ja. om ben, raka om benen, raka om benen eller? <laughs> Alltså vad <för fan laughs> så sa någon sa att <laughs> så, och då, då, då, då, då, då, då, då sa jag det Jo men det gör de garanterat och så, ja, men med, med sån här, vet jag, sån här sådana här han Ja, typ. Nej, vad är? bara nej. Nej, men det det det det är det som Sverige, Sverige liksom. Men annars som... de, de har ju fördomar mot oss också. Jag menar, de, de, tycker, de, tycker, de vi, tycker. att vi är De tycker vi är feminina finnar Men jag tycker att fan vi kommer bra överens med Finland Det är så här, det, det, det, det, det, det är ändå bröder från öst på något sätt. Tycker jag i alla fall. Jag, jag kommer bra skitbra vid deras befinner. Vi mm. Hittills. Hittills. Jaha, men jag är har ju inte upp på den hittills alltså. Nej. Mm. Mm. Och då hade ändå Ellen varnat mig. Första gången jag gick levin på en fest i Finland. Nej, andra gången. Jag hade varit på fest innan. Men andra gången jag var på fest i Finland. Så så... Men lite äldre som äldre än ja. dig också. Ja, men med lite äldre peps. Liksom. Ja, nu får vi hoppas att det går bra. Då blev jag så skitorolig. Bara, vadå? Mm. Men nej, men du är svensk liksom. De kommer med, med basturiset och fiska. Ja. dig. Piska mig. Nej, fan, det gick skitbra. Ska jag visa hur man blir man? Va? Ja. Faktum är att jag vet inte om det är de som är falska. Men jag, är, men, men jag tror att de är tokärliga. För jag har hört någonstans att finnar är ärliga ärliga Mm. Eh, det, det var också avropå att finska fördomar, jag läste det någonstans eller hörd att så, så, ja, när man väl har kommit in på livet på en finne, så är de så här skit, typ. att alltså, ja Det är svårt att komma in i en Finnes liv, men när man väl har kommit in där så är man typ där. Liksom. Någonting sånt här. Mm. Så, ja, de, de är alltid svårare för att lita på folk och släppa in folk så, än vad vi har. Men att, när de väl gör det så är det så här: då är du bra. Liksom. Mm. Då är du insatt. men jag kände ju liksom, att när jag kom till Finland, fan, även de finska grabbarna. Jag blir fan stakad där ute alltså på riktigt. Man känner, man känner sig på riktigt in, inte som en Hollywood star men du vet du som att man du var den speciella killen. Man var den speciella killen. Vart man än är i Finland så, Ja, Men det hörs och ses. Ja. Hörs, syns. hörs och syns. Ja. Ja. <laughs> men, nej, nej, men jag, jag älskar ju vara i Finland inte bara för att Ellen är där och alla underbara människor men jag tycker att så här, fan, jag känner verkligen att i Stockholm kanske man inte sticker ut lika mycket som jag är i Finland. Kommer du till Finland, det skulle garanterat vara samma samma scenario för dig med. Man blir liksom på något sätt lite så här höjdpunkter på något sätt. Alla bara åh, svensken. Liksom. Ja. Följer efter mig och ska ställa mig en massa frågor det är inte jag som behöver Ja, du, du kallas ju svensken där vi tillgör. Ja. Jag behöver inte köra min jag behöver inte köra min grej utan då, de bara kör sin grej och jag bara, nice ja. Ja. man är lite jagat på något sätt man är lite exotisk. Det är härligt Var det inte så att en kille följde med dig till toaletten också på fest? Jo, man väntar utanför <laughs> <laughs> <laughs> han är inte är <underfinner. laughs> Skulle lätta för jag ska vi kissa kors eller? Har du något du vill göra innan du dör? Innan jag dör? Mm. Bo i L.A. Um, hoppa bungee. Hoppa från flygplan. Alltså det är ju... Det finns ju mycket där. När du hoppar från flygplan så hoppas jag gudselov att du har fallskärm på <laughs> Nej, bara... Sälla fönstret och hoppa ut, vet du? Mm. Jag är en Travis Hoppa utan. <laughs> den är grov. Han är nog vet jag, är den enda levande människan som någonsin har gjort det. Ja, för jag lovar att det är fler. Som har dött ja. Nej, det mm. måste ju vara fler som har hoppat utan. Men det är inte svårt att bli fastspännande. Men han blir ju, men det är ju såhär, såhär stacka gambling på något sätt. Och bara, jag hoppar så får vi hoppas så att den här killen bakom fångar mig. Ja. Men det är som var något som var på min budgetlist som jag utförde i Karibien när jag var där i februari vad det vi har till Blue Lagoon? Alltså en fett snygg... Vad säger jag? Snygg, alltså fint ställe. Den där blå lagunen... Lagun. Du ser ett snyggt ställe först. Ett fett snyggt ställe. Alltså, <laughs> ett fint ställe. <laughs> okay. uh, jag kan inte prata längre. Nej, men alltså jättefint. Den där blå lagunen... Eller, heter lagun på svenska? Nej, det heter pöl. Det en blå pöl. djupt. Och de hade en sån där typ linbana över den. Och det var ju... Jag har bild från det där stället. det var, typ, alltså det var jättehögt. Typ 30 meter. Uppe där 30-40. Och de hade limbarna över. Och på mitten hade de liksom i vattnet satt sådär rep. I en Att Där ska man tappa ner sig. Cool. Ja. Och jag var först när vi kom dit tänkte på vad det här ska jag göra. Sen så stod jag där och bara så. Hur högt det var. jag bara nej nej det här gör jag inte. Så jag gick ner till lagunen. Hoppade i från den där kanten och bara simmade runt lite. Och bara kollade när andra hoppade. Bara hoppade och hade sig. Och det så jättekul ut. Sen tog jag bara modet till mig. Och pappa bara, du kommer du, jag kommer bli så besviken på dig på finska, du vet. Han bara, du får inte göra det. Och, och ja, jag bara gick dit upp. Då tänkte jag vad fuck it, jag gör det. Jag tvekade en stund. Men sen så tog jag i den där stånggrejen. håller fast. Gled sådär jättehårt. Och så kände jag att, åh min hand är blöt. Nu kommer jag slinta. Så, men jag föll precis där vid repet. Och jag var ju rädd att det vara och stenar där det. Det var riktigt spontant. Alltså det var jättekul. Att bara släppa ner sig från den höjden. Och med den där farten i en blå lagun. Lagu lagun. Lagun. Pöl. Ja, blå pöl i Karibien. Och det var faktiskt ett minnesvärt. Alltså det var... Det låter ju asellt, verkligen som en grej som du och jag lätt gjort om vi hade varit där. Ja, oh, jag hade gjort <laughs> en backflip. <laughs> alltså man alltså, fick jag hade... värsta kicken av det. Alltså jag är lite inte kund. Jag dör Jag, jag, jag har ju bara pratat om sånt i ett helt avsnitt i somras. Mm, jag, jag har lyssnat alltså, på Jag är ju typ typ på blivit brallarna inte blivit brallarna av serien. Fan nice. Jag har faktiskt aldrig åkt Linnbana och droppat i vatten. Jo, alltså, på Tovall hade ja, man nog typ. att det var små, men det var lite Typ som man och sånt. Och sånt jag kört. men det Men alltså, det var alltså. ju ändå så högt då. Ja, det aldrig, var det som gjorde täck, grejen. Om man får vara lite kritisk, så sa du 30 meter. 30-40. Så högt. Fast du droppade inte från 30-40. Droppade du från 30-40? Alltså, alltså, jag... det, det, är väster, det är högre än Västerbron, alltså. det är högt. 30-40, alltså det... Mm. 30, 30, 40, alltså, det alltså... Nej, jag lovar att det var typ 10 när du Nej, det var inte 10, det var Nej, mer. säkert inte. Det, här... det var mer! <fart> Nej men det var nog 30-40 men det är sjukt högt alltså. Mm. Det är... Då förstår jag dig. Alltså det, är, alltså, det, det var ju sådana typ, där, där kanoter med typ två killar hunden där treången. Som chillade där liksom. Det? Ja för om det skulle hända något. Ja. Mm. Då var det ju garanterat. Ja typ 50 åtminstone. Det var ju garanterat. Om de ändå hade kanoter som var lätt typ 50 i alla fall. Det var garanterat ett farligt dropp liksom. Ja ja. runt. det var Men det är garanti... ja, mm. ju sjukt högt ändå att bara ha en sån med fucking kanoter runt. Ja ja Jag hade rätt för att göra det alltså, men det, det, det är sjukt högt Det känns det inte alltså säkert 50-60 meter är ashögt Ja oh, för fan alltså. nästa <laughs> så vill jag googla den här blåa lagunen alltså. oh. För att se för att, för att, för att, för att, Man kan se Youtube-videos Jo vi kan nog kolla sen Det skulle vara fucking asen Nej, men det, det, det, där, det där droppet skulle jag verkligen vilja gjort alltså. att, jag, att jag missade det Jag var ändå där fem veckor Karibien i. Det var samma dag som jag träffade dig Nej, Nej, det var det inte. Det var inte på Bacardi Island, den där Nej, gud. men alltså, det var en sån där vuntup till olika ställen i grip på Var det samma dag? Nej, jag måste fundera. Nej, det var det inte. Jag hade andra kläder på mig idag. Nu tänker jag vi avslutar den här par-sessionen? Par-session. Ska vi ta runda av? Ja, ah, det tycker jag. Nu har vi ju typ en och en halv timmes mm. material. Nu är det bara för Charles Charles att klippa ut godbitarna. Har du de sista ord, Ellen? Ja, det var kul att podda faktiskt vill du göra en shoutout till dig själv? Gör du en shoutout? Ja! Jag har ju en blogg. Där kan ni följa mitt liv. Och jag kommer ju såklart reklamera om ett gäng där. Och den är på. Reklamera? Reklamera är ett negativt ord i Sverige. Och, oj, alltså... Du kommer göra reklam för... Ah, så Aha, det, jag kommer, det är reklam i verbform. Okay. <laughs> jag kommer nämna dem i min blogg också. Du kommer ge oss en shoutout. Ja. Mm, cool. Exakt. På svenska Ja, ah, men jag ger är en shoutout till mig själv också. Ni kan följa mitt liv på bloggen som heter Ellens hemlighet. <laughs> och där skriver jag mycket om mitt liv. Vardag, moder, kärnhetstips och grejer och fester och sånt. Så där får ni följa med om ni är cool. intresserade. Bra! Yes. Tack, Remy, för att du kom. Det var nice kommit. Mm, vad kan man du, säga? Det vet jag. <laughs> du vet det. Ja, tack, Jelen, för att du kom. Ja. Tack och podda med mig. Mm. Tack själv för att vi fick komma. Tack för kaffet. Mm, tack, det var gott. Varsågoda. Då säger vi eh, hej då. Hej på Hej då. Hej då. andra.